مکه صورت د دې صورت دور او زمانہ دا تقریبا متوسط دور یا تقریبا اخیری اخیری دور ده د مکه زګچه دلت قران یو ټکی ويدي صورت واسر النجوا ستا خلافه پټي مشورې شروع کړې مشورې کې دیو پدي خوفيه مشورو کې یو مشوراه د نبی رسول سلام د قتل وا چې بس وجل غاړي په دې سره دا کار د تحریک ارس ختمشه نو دا دا دغه دور صورت تقریبا او د دې صورت داوچې دا مقصد ا دې دعوت ال ذکر دعوت ال ذکر ترب دعوت ورک ما یاتیہم من ذکر ربہم محدث الا استماو لیتذکر رازی قران دی ووری خو بیان و یلعابون لا هی تنقلو منینا دار قوم ما یاد کیم و ما ارسلنا فَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لا سم یاد کيم وای لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم نو ذکر ذکر ذکر نو دعوت السورت دعوت الى ذکر ذکر نو د الله کتاب ذکر نو د الله قانون نظام نو دعوت چې دا الله دا طرف نه کم کتاب ذکر نظام راغله ده دومنه او ورسره تسکیرات سلاسی تذکیرات سلاسا تذکیرات سلاسه صدوي نحوصول کی ویلو تذکیر بی ایام الله تذکیر بی اعلی الله او تذکیر بما بعد الموت تذکیرات نو صورت کې دعوه ال ذکر او بیان د تذکیراته 300 مطلب ذکرونه ده کتاب او نظام نو یو تذکر به ایام الله ورکه نیمه نه دنیا کې بازاب راشي دویم تذکر به اعلی الله ذکرونه چې د اعلی در باندې نعمتو نړیادت او درم تذکر بما بعد الموت مرگ نه بعدم یو عالم او جهان شتا نو د دې تپوس بدن التکی دا خو د دې دا وی سلند وضاحت چې دعوت ال او تذکراته سلاسا په دې صورت کې دي عمومي مضمون ادا رکواتو کې و بیا وایو مضمون داري چې دې صورت کې د اسلام بنیادی عقیده او نظریه نظریه حیات ا بیانې توحید قیامت او رسالت توحید بیان کړي و ما ارسلنا المرسول الا نوہی له انه لا اله الا انا بچي سيادت کې بووي و ما ارسلنا من قبلكم رسولا الا نوهي الیه انه لا اله الا انا فاعبدوه نو د توحید او د نظریه حیات بیان ده په صورت کې نو د توحید هم سره ذکر ده کنه ذکر شدام قران هم ده او دام ده او پدی باندې دلیلم ویل دی دلیل پاید نمبر 22 کې لو کان فیه ما الہت ان الا الله لفسدتا الله واحد لا شریک له هزار برخدار نلری زککه چرته د الله نسوا نور الہ وې کائنات کې لو لیحتتون الله الله له ف د ته ل فصاد به بې دنیا کې تاسویدللی وې وجد دا د یو الهه او خدای ووي د دنیا نظام داسې چللو بل داسې چلو یو و مړکوم یا بلوي نه جمع دی به یو و باران کوم بل ن کو بس نظام به در همبرهم په د نظام کې چې تاته نقصانه او فوتور نخ کار دلیل د چې صرف یو زاد دا نظام چلئ زکه فساد نشته دا فساد نه کېدل دلیل ده دیږي الا حاجت روا او د نظام نظام چلوونکی حاکم اعلی سرب سرب یو الله او دا خبره کوي چې خبياده اسلامی نظر حيات ذکر چې توحید ذکر چې قران دې ذکر چې نظام دې د دې په کې روکاवट څه ده وې دنیا او سرمایه سرمایه پرستی او دولت پرستی روکاوت کوم خلک توحید ته ناراضي کوم خلک قران ته ناراضي کوم خلک دې نظام ته ناراضي پای کې روکاوت اصل څه ده د دنیا ابیان بل متانا حواله وا باهم حتا طال عليهم العمر دله مونږ فائدہ ورکړی بدو دنیا هینه دی غلط مقصد واه ش دیګه سرمایدارانہ نظام نیت سوچ س سرمایدارانہ سوچ او د دولت پرستی سوچ پیداش اګه سرمایدارانہ ذہنیت او دولت پرستی د دوی بدی توحید او ذکر منلو کې رکاوټ او بل خبره به یاده کئ چې د ذکر توحید کتابو او نظام با دعوت شاته او اقامت کې با تکلیفونه راځي دا آسان کار نه دی یو سړی د توحید او د ذکر دعوت کئ د نظام د قیام کوشش کئ نو مشکلات به راځي د صورت کنده خبره کئ چې چته صبح دی و موږ امتحانات راوړو نبلوکم امتحانات ورځ او اغه امتحانات د پاره د انبیا واقعات شروع کړی دي صورت کې ابراهیم علی السلام واقع بیان یې جوړ راغ د دقه توحید او د دقه نظام د پاره پاسې درو او دا غا دور لوی جابر ظالم حکمران نمرود سره ټکر غشت اخردا چې 아이 د باره کې فیصله دا وکړه چې حرقوه وانصروا علیه تکو دا وسوځوه نو اور تا واچولېش د یو ولې سلام تذکرہ کړي د الله د توحیدو دین منلو د بارب کلا بدني به مشکلاتم پتا راځي ابا نه امتحان را وځ خلا پاک پکاشف نامه به منزور الله ته تکلیف لره یوونس علی السلام ای تکلیف راغ درياب کې د مې بګېډه کېو ونا جناهو مین الغم الم نجات مون ورک مطلب امتحانات برازی نام علیه السلام دے واقعات او عبرت والے خو آخر با امداد داون تاو سریدا الله دا طرف او دا کم خلک چي د دې ذکر د قران توحید او د دې نظام خلاف دي دوی تکبر اختیار کړي او د دې ذکر مقابله کې فسق او د فجور لاره اختیار کړي دا عدالت مقابله کې د ظلملار د نیکه مقابله کې د فسق او فجور د اسلامی نظری حيات مقابله کې د شرک عقيده او د اسلامی نظام حیات مقابله کې د کفر نظام دا داخلك خو لیکن اخردا چې چا دا لار اختیار کړي ول وی ماتابق کم قسمنا من قريه تن كانت ظالمه الله اذاكلي دعوتوننا متباق وان شاءنا بعدها قوم اخرين دينا بعد نور خلق پیدا نو دبي اور سرا دا خبرم گئی چې مومنان بس گئی تکلیفونو خبره زي دا بار برداشت گئی ظالم سره عام الله ګوري خو مؤمنان به دا کوي چې دی بخ خپل جدوجہد کوشش جاری سادي دا کوششونه mehnat جدوجہد به ضایع کیږي او بیان کی فم یعمل من الصالحات وهو مؤمنون نو فلا كفران للسعي ایمان او عمل پکيو او خپل کوشش د دې ذکر د पारा جاری ساته توحید و نظام توحید دعوت شو. نظام اقامت شو. دا د دعوت او د نظام کار کوي نو فلا کفران السعی د کمهنت چ شروع د په میدان د دعوت او په میدان د اقامت کې دابا زایکی گینه د بس رنگ وروړي اخر څو بر وروړي رنگ نو تقبل کوشش محنت بجاری جاری سات او چه دا وسروی چې اخر د مهنت او کوشش په نتیجه کې الله بیا په خپل بندگان او لا پیغمبرانو له لا امتونو لای بیا د ځمکې اقتدار ورکړي ځمکې اقتدار اخر الله دی تو ورکړي وګورې ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام دا جبر ظلم خلاف شر خلاف غلط نظام خلاف پاڅېدلو اخر الله رب العزت ولا ارض فلسطين ورک نجنه هو ولوتن ال الارض التي باركنا فيها للعالمين اله الا فلسطين اقتدار ورک فلسطين معنی د ابراهيم عليه السلام او دارنگ دلود له سلام حکمراني ورک دارنگ يوازه دانا بلکې د دا دې امت د پارم د الله دعوادار کله شي عقیدہ د توحیدی عقیده د قیامتی او اخرت کې دا جواب ده احساسی او د دې مطابق عملی او تقوا والا ژوندګي وي نو د اومت لبه هم د زمکه اقتدار ميراوي ا بیانې چې ولقت کا تبنا فی زبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عباد الصالحون د دنیا د ازمکه وه با. عباد الصالحون دور نه الله رب ال عزت بیا ور کړه د امه ت د تمامي دنیا د ازمکه حکومت الله رب ال عزت دې امه تا د صحابه کرامو دور نه بیرستو خلافتونه 1200 سال او مسلمان دنیا باندې حکومت د غواده الله پورا کړه په ودی طریقه دې صورت کې د د ذکر تذکرہ کوي ذکرنا مو قران مراد د توحید مراد د ذکرنا دا نظام مراد اوس د رکوګانو تراشه د دې دعوی حواله سره د اول رکوک د سورته انبیاء د کې دعوت ال ذکر ده بنیادی مقصدی خبره ده دعوت ال ذکر آیت نمبر 10 او دارنگ دے اولینی ایاد کم دے منز کی وما یا تیم من ذکر میں رب محدسن ذکر درب دا ترب نرازی منل منلی دی خدا منکرین سکی اللہ استموو وهم یلعبون لاہیتن قلوو وهم دیتی قابل دی او بیا پا لسم کے چې لقد قد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تاقلون ذکر راغلی نو دعوت الى الذكر شپدې رکوکي مخکې رسوته بيان منون کو نه منون کو تذڪيرا دويم رکو وا كم قسم نا من قريه تن كانت ظالمه وانشانه بادا قومنا اخرين فلما حسوا سنايذهم من هيرقزون لا تركز ورجوا الا ما اوترفتم في ومساكنكم لعلكم تسالون ذا تذڪير بيام اللاش که مخلق ده ذکر نمونی ده الله توحید او نظام نو تذکر به ایام الله عذاب پرج دغورا مخینو حالات بیان چوا کم قسم نامن قریته کانت ظالمه وان شانا بادا قومنا اخرین سمردیر کری وطنونا الله و تنونا اللہ وی تبا میکل قسمنا کان ظالمانو ده الله توحید نظام نو منل وان شاء الله بعده قومان اخرین عذاب چې پراغه پرما حسوبه سره یزاهم منا یرقزون د عذاب احساس یو کو نمن دیوالې کلی وته نه پرې کو الله وتعیل ترقذ ورجو ویلا ما او ترفتم فيه ومساگینکم لعلکم تسالون منډې مو واپس هغه ست واپش شه چې تاسو ممشه و دنیاو سرمایا غورونو تواپس تپوس ودنه کی نو قالو یا ویل نه نا ظالمی نو دا ټول د غسه تذکر بیا یام الاده چمنس کی بکی بیا رد شرک او دغه د ذکر د توحید مثلا بیان درم وروکو کی تشکیر بیا الاده داله نعمتونو ذکر کړي عالم یر اللذین کفرو ان السماوات والعرض کان تارتقن فپتقنا هما و جعلنا من الماء کل شین حی و جعلنا فی الارد رواسی ان تمید بهم و جعلنا فی افجاجا صبل اللہ علم یحتدون و جعلنا سما سقفا محفوظا و هو اللذی خلق الليل و و دا طول دا سدی دا آلاء اللہ دا دې د بارا بیانای چې د الله په دې نعمتونو چې پتاه سیکډی دي نو د دې شکر ادا کئ او د الله د دې ذکر توحید او د قران او نظام نه انکار مکوے کو ما کوئ سلورما روکو په دې کې تذکیر ما بعد الموت او کني مننه یو ورځ اخرت را روان ده اغه ورځ کې بتاو سرا بیا اساب کتاب کی قل م یکلوکم باللیل والنهار من الرحمان بل الرحمن ذکر ربهم رب مورزون ومغا ذکر ربهم رب ذکر ذکر بدی صورت کے ډیر او دغد عذاب تذکر و سند جملم الہاتن تمناو من دوننا دی خدایانم دی بیا موږ نه نشي بچ کوله او دا عذاب تذکره رستم په دې بچیالې سکيم کړل ولئن ما ساتم نفخات من عذاب ربك ليقولون يا ويلنا ان كنا ظالمين ونظلم الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا نو قیامت کې با دیسره د دی عیسا کتاب کی بنظم وروګه بیا د ابراهيم عليه السلام ها د موسی سلام السلام زکه د دغه سر و رمه رکو اخر ولقد اتینا موسی وحارونا الفرقان او دا مضمون دی می رکو سره ده دا مخک ویلو کله رکو کانو کې مضمون رکو نه یو مخکی روس او آیات دوو ډی راوړي نو دا لقد اتینا موسی الكتاب دا رکو مضمون شروع شو هغه چي آیات د مخک نه رکو دي موسا هارون علیہ السلام ولقد اعتنا ابراهیم وروشد و ابراهیم علیہ السلام او و سارا لوط علیہ السلام د دې تسکره تذکره را بدیه ونجنا و, و لوطن للارض التي باركنا فيها للعالمين و وهبنا لوط اسحق و يعقوبنا فل دا انبیاء نو بدی بین زمره کو کې د موسی و هارون د ابراهیم مولود علیه السلام بیاں کئ چې ګوردا الله په دې ذکر توحید او د الله د دې نظام او قانون په بیاں او قیام کې تکلیفونه راځي خدا تکلیفونه دوه قسم دي یو تکلیف هغه ده چې هغه افاقي ده بهر نارنج مسائل دویم انفوسی انفسیره په نفس کې راشي نو د ابراهیم لوت او موسی او هارین هارون علیه السلام کوم تکالیف چي پدې توحید او ذکر په لار کې د نظام په لار کې راغلو نو د مصیبتونه فاقیو افاقي مصیبتو وګور ابراهیم علیه السلام تم لوط علیه السلام تم د چانه په ښشوه بادشان حکمران موسا علیہ السلام ته چانه په خالا همدا حکمران نو د افاقي مصیبتونو تذکره چای ویلو قالو حرقوه وې سوزا وای خو په دا امتحان کې موسی علیہ السلام ابراهيم عليه السلام کامیاب ش ابراهيم عليه السلام کامیاب یو ګورای چې کامیاب شو نو الله رب لذت ولا امامت ورک بقره کې دیرشې نجالو ګل الناس امام خ شپګم وروکو شپګم وروکو کې د نورو انبیال مسالم تذکرہ نور انبیا هم الله رالیګلی داغ انبیا تذکرې کوي نوح علی السلام داوود علی السلام ایوب علی السلام اسمائیل ادریز الکفر علیہ السلام زنون یونس علیہ السلام زکریہ و یحیاء علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دہ دینور و انبیاء و تسکیری دی مختلف کسم اغا د دہ دی مسائب و توقتیشی سم مسائب دچا افاقی دی او دچا انفوسی دی اچھے سوچ کے لکہ یونس علیہ السلام دے نو انفوسی دے وانه انفوسی داغه داود و سلمان علیه السلام بانده راغل و یا مسئلہ از یخکمانه فیل نو دا انفوسی و داود علیه السلام او سلمان علیه السلام بانده, بانده چکا مراغل و ناغا فاقیده خبار حال و دی انبیار مسلم دا تمام څونه مصف دینو چابان د افقی دی او چابانې انفسی دی نو, دی دی دی دی. نو دارنگ تا ذکر دا رګ تا طب هم په د ذکر د الله د توهید په بایان کې دا الله د د دی د اقامت پلار ک به کم تلیفونه راځی نو د دغه دو کسمو کې او کېسم نهخواام مخه انفوی یا چې دینو فاقی و مکو. او امرو کو که بس اخیر عوضی دل مقصود اخیر که بیومک خبره کئی دا اللہ دا توحید خبره کئی دا ذکر او دارنگ دا اللہ دا کتاب خبره کئی او دا اللہ دا دی نظام خبره کئی دا دغی تسکره دا بیاخیر کئی او دا وعده کئی دیومت سارا چه ولقد کتبنا فی زبور منباد ذکر اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسْ وَا عَبَادِيَ السَّالِحُونَ زبور که دا وعده دا چه دا دنیا دا از مکا عباد السَّالِحُون تا ورکو و چه کلا دغا شرطون پوری ایمانوی عمل سالحوی تقویوی دکه چه دا دیر و کو سرنیم دغا شورو کرده و فَمَا يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِحِ دې چې کمهنه کوشش دې کار د پاره کوي د بزای نه او ان الذین سبقت لهم من الحسنہ دې د پاره دا د حسنه بهتره وعده او کله چې دا صفات پکیو نو ورکات کتاب نافذ زبوري من بعد ذکر ان الارض یا رسوا د ب دریقات صورتې بییا کې دعوت له ذکر او درې تسکیرات بیان او داګ د دغې دپاره کم محنت چې کېږي د ذکر د پااره کم خلک کوشش کوي نو فلا کوفرانې لسای د کوشش محنت به ضای کېږي نه بلکې د لاوه سرواده ده چې ورقت کا فی نه پې زبورې من بعدې ذکرې انلار د یارس بعدی او لازمہ کہ اختیار حکومت و اللہ دی ورکی کوي پسی صورت حج بسم الله الرحمن الرحیم حج بارے کې اختلاف و د مکی له ک دا مدنی دے. دا دا دی د اختلاف د دې بارے کې او مکی مدنی کې دی خو دا د موضوعنی صدا سره چې څو آیاتونه ابتداء مکی دی او سبا کې مدنی دی نو د دې وجہ نه اختلاف شوروشه به ده ده دي داول ما تر منز دا دا نو بهرحال صورت حج دا دی صورت کې مضمون سره داوه د دا دې صورت بیان د تقوا او نتایج تقوا مخکېو دعوت ال ذکر چې د الله د توحید د الله د نظام د دې دعوت اقامت بکوي د لپاره د الله تر په نظر سره واده دا مصائب تکلیفونه برازي به برداشت کوي نو د صورت کې تقوا او نتایج د تقوا اشاره دیتا چې دغه کار تقوا غواړي تقوا به او نتايج د تقوا بیان کی تقوا او نتايجي تقوا او دا خبره چې بیا اخرت کې نجات نجات د یوم المجازات یومل مجازات قیامت ده ای اصطلا حدا شاه صاحب د سندی سے نجات د یومل مجازات د تعلق بالله پر درستګی باندې موقوف ده تعلق بالله یعنی تقوا په دې موقوف دنیا کې کامیابی غواړي یا اخرت کې یومل مجازات پورې کامیابی غواړي نو د دې د لپاره شرط هغه تعلق بل درستگی یعنی تقوا ده ضروری ده مبارهال دې صورت کې با بیان د تقو نتایج د تقوا وی د دې دا اولی سجده سه زیبورې نو د تقوا بیان کيه او د تقوا مفهوم بیان هي وګور سره شروع کيه یا یوهنا سئتقوا ربکم ده دا وش تقوی اختیارو الگوارد او ده تقوی مفهوم او ایسه ایسا که بی بیا نتائج بایان کی ناول کې تقوی مفهوم ده و روز تو بیا نتائج او ده تقوی ده پاره تمام انسانیت مخاطب کرده ده و گو ره یا یوحناس تقو ربکم تمام انسانیت چې د تخوا په د مفهو معه با نظان ب کې خپل او که د د برکس تخوا اختیار نکړی شي نه انسانیتته بړیر ل نقصان وور شي او دغې خاص کر بیاکر د قیمت او د زل زللی کړی دی چې نظر د د ته ساعتې شی اختیار ک د راضی مزل زله را روانه قیمت را روان چې د تقوا په وجه بسړې بګي بچ کته خو نه ونو شي بچ کېږي او د قیامت د زلزلي احوال بیا ویلي چې ساح احوال وایې سشدت وایي نو یو خبر خدا کې چې تقوا ضروري شي او تقوا سره بنجاتي او د تقوا برکس با نقصانات بیا په دې نمبر تین کې ویلونه الناس یو جادله فی الله بغیر علم ويتب کل شیطان مریض دلته دا خبره خې چې د تقوا کې کمزوري د سن راځي تقوا متاثر کیږي پس نه شي نه یو شے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم بِغَيْرِ علم مَنَا علم سرا دشمنی او اتبای شیطان وَيَتَّبِيَ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِی تقوی دا شیمتا سرک کله دا علم دشمنش علم دوستی نہیں او دا شیطان اتبای نو تقوی خرابش لہذا علم دوستی اختیارک ہے علم دوستی او دا شیطان د تیبان نظان بچکه تقوا حاصل شي او ک چرتا علم دشمنی اتباع نو وی او تیب شیطانینو تقوا حاصلي دویم بیاوی یا یوهنا سین کندون فیربن من الباس فانا خلقناکم من تراب دیمه خبر کله چه علم او تقوی نی نبیا شکوک پیدا کی دا نقصان شد آدم تقوی شکوک دسڑی پیدا اچ ان کنتم فی شک فی ریب من الباز دادا میں تقوی و آدم علم نتیجہ شکوک شباد پیدا کی دل. بل نقصان اگداده شدہ خلق عبادت کئی ایک گیار آیات و من الناس ميا عبد الله على حرف د عدم تقوا بل سردار دین او عبادت ک ک یمن د مفادو د پاره بیا کای د عدم تقوا نتیجې عبادت ک یغم د د پاره چه څه فائدہ ملاوی کی کنه دین ک یهم د مفادو پنیتبان و من الناس ميا عبد الله على حرف په شک ک لری ک غوري وإِنَّ صَابُوا خَيْرًا إِتْمَاعَ النَّبِيِّ مَفَادُهُ دِينَم منيو د مفادو په عبادتم وإِنَّ صَابَتْ و فِتْنَةٌ و على فِي الْقُلُوبِ عَلَاجُ نُقْصَانِ امْتِهَان بِرَجِيلِ پشاش نُقْصِرُ الدُّنْيَا وَلَافِ مُدَادَمِ تَقْوَى بَلَ سَر دِينِ عبادت د مفادو د پاره کول او بَل أذَا هَذَانِ خَصْمَانِ کرت تقوانی نو بیا با جګړه شروع کوي دین کې په دین کې جګړه شروع شي خصمان اختصموا فی رب بل دا آدم تقوا نقصان پچی سایات کې و من یرید فيه بل حدن بظلم نذقهم عذاب علیم اغه دا تقوانی نو بیا الحاد او ظلم شروش داد آدم تقوى نتیجه و من یورد فی بی الحاد بی ظلم داد آدم تقوى نتیجه داشوا چه ظلم و الحاد ببیا پیدا کی الحاد ستوی الحاد دلتا دیزیک الحاد داده یو خیل الحاد دا آم مانا مفهوم ده دا اللہ دا وجود نه انکار ودلت الهاد د چې نوم خو به د دین اسلام علي او مقاصد وې د چي سندي سي د سامراج دامل الهاد ده نوم د دین اخلاو کار چاله کا سامراج سامراجيت له سامراجي نظام دادہ دا الهاد مفهوم دین او ميريد فيه به الهاد بن ظلم لك مكه والو غرا شروع خبر د سن الله مكه د بیت الله تاس کې راګای کنه ان الذين كفروا يسدون عن سبيل الله والماجر الحرام يعلناو للناس سواء عليك في والبعد لګیا د حرم کې دی د بیت الله منجاوران جوران زانداوي د بیت الله خادمان زانداوي خلیک انکار یې سره ده او مې یرید به لاد نوم د بیت الله د خپکه ظلم شعور ده نه لاد نم دا اسلامی خو مقاسد چی دا سامراجیت دا سامراج نتائجوز نتایج تقویسی دی دا خو مفاسدو تقویانوانو دا, دا مفاسد پیدا شد دا دشمنی تبا شیطان شکوک شباد عبادت و دین دا مفادو جگڑی او دا رنگ ظلم و الحاد وس نتائج د تقوا د ابراهيم عليه السلام د واقع نه شروع و اس بوان علي ابراهيم مكان البيت انت تشرك الله توشک بي شيا وتوا هير بيتي لت واي فينول قايمين سجود ا د ابراهيم عليه السلام واقع نو په دې نتائج کې د تقوا نه تایجو کې د حج واقع شروع کړي دا احکام شروع کړي پدیکې دا شاعر الله تذکرہ د ذکر ده د شاعر الله تذکرې په کې کړي د ځای په ځای ذالک و ميعظم شاعر الله فین من تقوى القلوب وغور من تقوى القلوب غدا ده د ابراهيم عليه السلام د واقع په تناظر کې د تقوا نتائج بیانای شه د تقوا یو نتيجه دادا چې د شاعر او د الله تعظیم بدرګه پیدائش تقوا کې دی با ادب باشي دا لا د شاعر التقوا دا شاعر التعظیم ب بیا کې او شاعر الله سیندی سی عبد الطویل دي سلور دي سلور شاعر الله دی غټ شراایل خدیر دي دا شاه سیبملی کې دی غټ حجت الله کې غټ شاعر سلور دي دا اکبرو شاعر دي کنه غټ نور هو دی ریوال ایو دی قرآن دویم دے پیغمبر نبی علیہ السلام دریم دے کعبه او سلورم دے منز د سلوور غټ شاعر تقوارالا نو تعظیم د شاعر الله و پیدایشي ذالک و میعظم شاعر الله فینا من تقو القلوب تقو القلوب تعظیم او ادب د تقوا سړی کې ادب پیدا کوي عاجیزی پیدا کوي تعظیم د شاعر الله پیدا کیا. او سلوور خصوصي شاه صاحب وي قران شاعر الله نه ده پیغمبر د شاعر الله نه ده کعبه د شاعر الله نه ده او ممز د شاعر الله نه ده نو سیندیز و ګور دا سلوور ولی احمدي بنيادي شاه صاحب ذکر کړي وجه دا ده قران نه صاب ده پیغمبره معلم دی او کابا د دې مرکز او تعلیمګادا او مونږه پریکټیکل دی سیندیوي پریکټیکل دی پریکټیکل ورن شوې په اصلور شاعر الله خاص کر زګری قران نصابش پیغمبره معلمش کابا درزګاو مرکز او مونږه عملی شکلش پریکټیکل دکه د موز بیا دقه قران چې ته یې زده کړې دی نه غته او د موز سره موږ اقیم مسواله کې کړې یو اقیموا نسواله چې د موز او عبادت نه بلکې د غنو عبادتونو ټریننګ او تربیت ته نه راټول چې قرآن کې دی سویل دی په منزه مانځ کې سګی نه مشق کې دغه سیندې سېبل د لیکلو ها نبی عليه السلام خلک تیار کړل و دا نبی علیہ السلام دا تیاره واحد لار سوا قرآن او عملی شکلی سوا منز وزداؤ حالانکی وی نبی علیہ السلام چر تا حربی و کالج نو جوړ کرده نو د صحابه کرام و تمام تربیت پا قرآن و پا منز شوه و او بنی عدیشه منز و قرآن مان نا آغا مانزا و قرآن کیو دی تجادت میدانی میزدک د سیاست میدانی میزدک د معاشره میدانی میزدک عقیده میزدک اخلاق میزدک ارسی میزدک نه نومت نه ددوا له شین الهال پران سره او تعلق نشتا او مونزه او الکینو که کینو مونزه سره برای نام زکه مسله پیداش نو سین دیس بدلتا د خبره کی چې د تقوا نتاجو کیدا دا چې د ابراهیم علی سلام باندې واقع کی د حج تذکری کړی دی او بار بار پکې د شاعر الله تذکرہ کوي بار بار وګوره سوز پکې یو ویس بو وانا لی ابراهیم مکانل بیت مکان بیت څه شو شاعر الله نو بیت الله شو الله تو شګوی شیا او طاهره لی بیت یلی طائفین والقائمین سجود او د طاهره څه شو تعظیم شو کن د شاعر الله د بیت الله دارن ورپسی بیا وی لیشهدو منافع لهم ویزکرو اسماللہ فی ایامم معلوماتن علامہ رزقوهم من بحیمت لنام دا بحیمت لنام سا شو شاعر اللہ شو دا قربان ساروے دا رنگ بیا وی پتیس آیات ذالک ومیعظم حرمات اللہ امغتازیم دا حرمات نو بیا ورپسی بات تیسکی ذالک و من یعظم شاعر الله فإننا من تقوى القلوب او لكم فيها منافع نا دا دا تقوى غا او د تقوى غا نتیجه شوی بہتره چه شعر الله تعظیم دیوی دا, دا دا دا تقوى پا نتیجه کې پیدا کی چه کلا سڑی کے تقوى وی او بیا روستو بیا ام دقا دا شعر الله تسکیری دا حج په زمن کې ولی کلی امت انجا من سکن ل س رسسم الله الله ماه د م بهمتله نام نو په الهو کوم فله اصلمون او بیا نور شاعرو ته هم اشاره ده اووره د باید الله او دغې د تاظیم ت مشوا مشوه نور پسېلهناازو کې الله وجللت قلووب هم اوصابین اله معاسابول مکمی سولااتې ماه دقه هم ون قامتې سو مر ورکه او بیا روست ووي د تخوا خبره کوي ل ناله اللهلو هم والله د معله کې لالو تخوا من کوم تخوا بنیاددي شي او خیاو هلته دعوت له ځیک ځکر ځکر ځکر دلته سره تخوا تخوا ډیره او داګ د د الله تسکه ډیره او بیا داوي چې کله تخوا راله نو الله یو داافې الذي نه آمو بیا به الله د دغې دارو دف کوي او او للذین الذي نه یو تلونه به منزلیمون په میدانې جهات کې به او سره داددم کوي او کله چې تخوا را او دغ تخوا د فرد نبیا بیا نظام تري یو د فر تخوا کله فرد ک تخوا پیدا شو. چې اافادو ک تخوا پیداشي نو ټول پیدا قوم بې شي بیا متقی نو چې ټول قوم کا نه نو د دوی چې کم نظامی ابسی اجتمی د تخوا والی اسلام کا نه تخوا واله نظام دا مخکې مولی سنددی سویل بقره کې ت تدویری منزل کې د فرد اصللا ولی و فرد چې کلا با اخلاق نو تمام قوم بصی شی با اخلاق ش نو دلتوی فرد چې تقوا دار تمام قوم بصی شی تقوا دار نو فرد کې انفرادی تقوا والا او کله چې تمام افراد تقوا والا شونو ټول قوم به اجتماعي تور متقیان ش او چې کله ټول قوم متقی ش او طور تور نو کوم نظام چې ب بیا کمی ابسی. اب سی ابم د تقوا یعنی د اسلام خانودارا نظام فائدہ وبیاسی چې د تقوا والا نظام کله راشي یالذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا یقولوا ربنا الله ولولا دف الله الناس ولولا دفع الله الناس بازم بباذ الا حدمت سواهم وبيون و صلوات و مساجد و صرفیا اس اسم الله کثیره د تقوا د نظام او د جهاد فائدہ سده چې سومره مزایب دي او د اووی عبد خانانی دغ به محفوظ شي ان دل وګوره ممسلم خصهې د غیر ممس اد خانې من ب دا د څ بر ک دو خبرې جات او نظام تخواه جات سره به فاازت کې جات د تمامو مزبونو د عب خانو د فاادت ذری ده. او دا اسلام نظام واحد نظام دی چې دا د تمامو مذهبونو دا غا عبادت خانو د حفاظت ذمہ داری دا بل مذهب کینی بل مذب ختمی هندو مذهب دی نه لګیاله د مسلمانانو جماعتونو یک یک کرکه ختمی هندستان کې لګیږي خو اسلام څه کوي د اسلام د تقوا نظام داسره چې په ای کې با د غیر مسلم عبادت خانی محفوظي کله ما دا کنه کې چې دا هر مذهب عبادت خاني ته بس نه وې ولی او جداد چې غي په خپل طریقې دي په غلطه طریقې خو بیا هم عبادت خوله دا یبنځ خوله کنه عبادت نو دا عبادت زیب نه خرابې کی بس دا عبادت زیب اوبادي دا الله د محا اگر چې غي عبادت په خپل غلطه طریقې د شرک و سر غټ کړي این دوان عبادت کای بوتی و سر شریک ګرچکه عیسایان عبادت کوي د عیسا له سلام مجسمه جوړی کړی خو نفس عبادت خوده اگر چی غلط ته خو عبادت نه عبادت خانه به محفوظ وي دا د شریعت حکم یو ملکونی ولی شی او پای کې عبادت خاني ویني اغ غي عبادت خانو ته بس نه ویلي کې نو ګره وی دا د جهاد او د نظام تقوا براکت ته چه ثوامه بیا او دارن صلوات او مساجد چیرې مو مفوزی په جهاد او نظامي تقوا کي چکهلا تقوا په فرد کې رااله او په قوم کې رااله نو دا غي بل برکت وګوراله الذين مكننا في الارض دا تقوا برکات وګنه یو دا برکت د تقوا سره ها دا, دا شاعر الله تعظیم او ادب پیدایشی بل फायदा د تقوا سره او برکت هغه دا چې لوله دف الله <سؤال> ان نه سبا هم به بعض الله او دمت سوواې بي او سات او سوس کفیا الله کره د تخوا چې بعد د ت خانې به محفظ شو او دروس د تخوا فده دا ده چل لزی ن مکان نام هم فللارر دی نو اقام مصلله تهوا ته او ذک تهواامرو المرو نهمونکر نتیجه کې به الله دویله د دونیا اقتدار و حکمرانی ورکې تدار حکمرانی و عدد آل لده تقوی اصری تقوی و نالاوی امکننام ام فی الارض پزمکه که با حکمرانی ملاوی پزمکه که با حکومت ملاوی کی دویتا او بیا بداغ حکومت نظامون سی ابا دایی چاقا اقام سولا نظام سولات بی پک واتا وزکا نظام زکاة بی پک ومرو بالمعروف نحان المنکر امر بالمعروف و نهي منکر نظام دا او شوبه ورکي دا به نظام کی وی هرحال نو دغه تقوا نتایج دي چې الله باور لا سیاسي نظام ورکي او د دې نظام مقابله کوي چې کم نظام ده پدې به تفسیر کړل دي د دې نظام مقابله کوي چې کم نظام ده دا نظام مثال ویل دي کمزه باعد نمبر 73 کې دا الله دا تقوا والا نظام چې ما کنه په ارض کې خلافت حکومت اقتدار د دې مقابله کې کم نظام نه د کفر او د ظلم دغه مثال سده یا یوهنا زرب مثلا فسمیولا ان الذين تدون من دون الله لا يخلقوا زبا ولا يشت مولا وَيَسْلَمُونَ زُبَابَ شَيْلَا يَسْتَنْقِدُو مِنْ هُزَا وَفَتْوَالِبُ وَالْمَطْلُوبِ دا دقی باطل نظام مثال دسا آه. دا مچ ده وقره که ماشه بیلیو دلتی سوی مچ دا باطل نظام مثال دا دا مچ ده نو دا دقی مثال دغش او کل چه سورت ختمین و آخر کے بیا هم دا خبره کوي. یا ای اولذینا منو یرکوعو وسجدو وعبدو ربکم وفلل خیر لعلکم تفلحون کامیابه را د دې نو دوام پکار دا کم تتقوا په نتیجه کې چې کم فواید رال نظام موجود تراله نو دغه دوام د پاره یرکوعو وسجدو وعبدو ربکم وفلل خیر ځان کې د نیکه پیداک د دینې کو سره بدوامي لعلکم تفلहु دا نظام د فرتقوا بم برقراری د قوم تقوا بم برقراری او دا نظام بم برقراری خود دې انفرادی اعمال سره سره با د دینې نظام د بچو د پارو وجاویو فی الله حق جهاد جهاد بمین جهاد دفاعت د دینې دی نظام د پارش دا جهاد وای یو دا اعمال وای یر کو واسید و عبود ربکم وفل الخير نیکی او دویم ادا د چې وجایدو فی الله حق جهاده جهاد ودې نظام دا حفاظت د پاره جاری وی الله دا نظام بچو محفوظ وی او ور سره بلا خبره چې د ابراهیم علی السلام په بیان زمن کی وی وما جاء الله وما جاء عليكم في دِينِ من حرج دا کوم چې د الله دین او نظام د داد دا حرج والا نه نه چې د انسانیت د پاره د تکلیف نه دي بلکې د انسانیت د پاره دا فائده ده او ملته ابي کوي ابراهيم و سماكم المسلمين من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس نه بلکارو کارو دوام د پاره بل کار سره ارا شهادت ان الناس دا زاده کول ګوره دا نظام خبره مخکیو کړه دا باطل نظام مثالی وي او ستا سره د کومه انفرادي تقوا دا اجتماعي تقوا دا یا نظام دی دا چې بچکیږي په سوو بچکیږي یو خبره هر کو وذو وعبدو وفعلل خیر دال علکم تفلو افراد کی دینی کی وی دوین وجاهدوا فی الله حق جهاده جهاد جاری الابن نظام محفوظ دغه مسلمان کلا نیک عمل پری دی نو تقوا ختم شي افراد کی چه افراد کی ختم شي نو اجتماعی طور قوم کی ختم او چه قوم کی تقوا ختم شو نظام ختم دویم جهات ختم شي نو جہاد سره بیا نظام ختمي د جهات جہاد پر غوستو د نو ګورې محمدی مسلمان جہاد پر غو خلافت هم تلارد او حکومت هم تلارد نو د اجره د دې دفاعات نو بل شه د حفاظت د پاره اغه دا دی لیکون رسول شهید ان علیکم او ته کوو شوا د الناس شهادت لناس کوم شهادت لناس د دعوت د او د دعوت د دین نو د دعوت او علاقه د جاری وی البساسو تقوا او نظام روان وګوره دوه کار شوبونی بنیادی د تقوا انفرادی اجتماعي او د نظام د بچو د پاره یو کار آه. این فرادی کار رسده رکو سجده عبادات نیک ملونه فرد دیده کئی او دا دو کار اجتماعی ده جیهاد او دعوت دازم دا داری دی اجتماعی دا چکل که دل نو ساس و تقوام برقرارا او ساس و نظام برقرارا اگر دعوت ختم شی تقوام ختمی ده. خرق مونز و دست پریدی دین پریدی دعوت اومد که کل روان ده نو تقوام بی جهاد روانده نو نسامونو په بچاو مافوزي کله افراد کی عمل ده نو دا الله تعاون او امداد برابر شي دا دري خبري بنیادی وکړه دا د نظام د بچاو دا, دا پا یعنی فرادی نیک عمل چې دا الله رحمت او تعاون شامل حال شي جهاد چې محفوظ شی دعوت چې برقراري دارس دا دري خبره د دې د بچاو دا, دا بارا پدی صورت کی وی او صورتي بس پدي باندې ختم کا تفريم کې